Коментар до розділу 6. Кожен пропущений удар наближає вас до нокауту. Анжело Данді – тренер із боксу. Щоб досягти успіху, активний інвестор, так само як і пасивний, повинен знати не лише те, що треба робити, а й те, чого робити не варто. У цьому розділі Грем перелічує, чого не потрібно робити активному інвесторові. Для наших днів цей список має такий вигляд. Сміттєві облігації Грем окрай не схвально відгукувався про високодохідні облігації, які Грем називає облігаціями другого ешелону або облігаціями нижчої якості, яких і сьогодні називають сміттєвими облігаціями. У час написання книжки для індивідуального інвестора було надзвичайно дорого і обтяжно диверсифікувати ризики дефолту. На початку 1970-х років, коли Грем писав цю книжку, налічувалося менше десятка інвестиційних фондів, які спеціалізувалися на сміттєвих облігаціях. І майже всі вони брали комісійні в розмірі 8,5%. Були й такі, які вимагали від інвестора оплату за привілей реінвестування щомісячних дивідендів у фонд. Щоб зрозуміти, наскільки погані наслідки може мати дефолт і як легко всю пастку можуть втрапити навіть продвинуті інвестори-професіонали у сфері інвестування в облігації, дивитись рисунок 5.1 у коментарі до розділу 5. Проте сьогодні на сміттєвих облігаціях спеціалізується понад 130 взаємних інвестиційних фондів. Вони скуповують такі облігації у великій кількості і володіють десятками різних облігацій. Це зменшує диверсифікацію ризиків, на складність яких нарікає Грем. Однак його упередження проти високодохідних привілейованих акцій залишається справедливим, оскільки не існує дешевого і широко використовуваного способу розподілити ризики. Із 1978 року процент дефолту на ринку сміттєвих облігацій становив 4,4% на рік. Але навіть після дефолту Їхня середньорічна дохідність дорівнювала 10,5%, порівняно з 8,6% для казначейських облігацій США із терміном погашення в 10 років. Defaults and on High Yield Bonds. Research Paper, School of Business, New York University, 2002. На жаль, більшість інвестиційних фондів, які спеціалізуються на сміттєвих облігаціях, брали високі комісійні за свої послуги, але їм погано вдавалося зберігти первинну вартість основної суми ваших інвестицій. Сміттєві облігації можуть бути для вас слушним варіантом, якщо ви на пенсії і розглядаєте їх як додатковий місячний дохід, а також можете змиритись з тимчасовим падінням їхньої вартості. Якщо ви працюєте в банку, чи іншій фінансовій установі, різке зростання процентних ставок може загальмувати зростання вашої заробітної плати, чи навіть наразити вас на небезпеку втратити роботу. Таким чином, інвестування у фонди, які працюють із сміттєвими облігаціями, що в умовах зростання процентних ставок зазвичай демонструють кращі результати, ніж більшість інших інвестиційних фондів, може стати альтернативою пенсійному рахунку 401k. Відповідно, для розумного інвестора робота з фондами, які спеціалізуються на сміттєвих облігаціях – це лише мінімальна опція, а не обов'язок. Облігації компанії WorldCom – неймовірний біль. Купувати облігації виключно через їхню високу процентну дохідність – це те саме, що одружуватися лише через секс. Коли пристрасть, яка вас привабила спочатку, згасне, ви спитаєте себе – а що ж далі? Якщо відповідь буде нічого, це розіб'є подружжя, як і власникам облігацій серця. 9 травня 2001 року корпорація WorldCom Inc. продала найбільший за всю корпоративну історію США випуск облігацій на суму 11,9 мільярдів доларів. Серед найактивніших покупців, які спокусилися привабливою дохідністю в розмірі 8,3%, були один із найбільших пенсійних фондів світу компанія California Public Employees Retirement System, пенсійний фонд штату Алабама, керівництво якого згодом пояснило, що висока дохідність була дуже привабливою для них на момент придбання, а також Strong Corporate Bond Fund, один із топ-менеджерів якого був такий захоплений солідною дохідністю облігацій WorldCom, що вихвалявся додаткового доходу, який ми отримуємо, Більше, ніж досить, щоб компенсувати ризик. Дивитись calpers.ca.gov. Квартальний інвестиційний звіт Retirement Systems of Alabama станом на 31 травня 2001 року за посиланням rsa.state.l.us.investments.quaterallyreport.htm. А також цитати Джона Бендера, співкерівника інвестиційного фонду Strong Corporate Bond Fund Co-Manager, подані на сайті businessweek.com. Але навіть півхвилинного аналізу перспектив облігацій компанії WorldCom достатньо, щоб зрозуміти, що вони не пропонують нічого, крім своєї дохідності, а ризикують усім. Упродовж п'яти попередніх років неоподатковані доходи компанії WorldCom були вдвічі менші фіксованих платежів. А це витрати на виплату відсотків власникам облігацій колосального розміру 4,1 мільярдів доларів. Для того, щоб покрити ці виплати за облігаціями, компанія мала звернутися побільше кредит до банку. І тепер у результаті цього величезного нового випуску облігацій компанія WorldCom збільшувала свої витрати на виплату відсотків ще на 900 мільйонів доларів на рік. Усі дані взято з проспектів або документів із продажу випуску акцій компанії WorldCom. Інформацію станом на 11 травня 2001 року можна переглянути на сайті sec.gov. У віконці назва компанії необхідно увести WorldCom. Навіть знаючи сьогодні, що доходи компанії WorldCom у минулому були шахрайські завищені, Грем дуже обгурявся б випуском облігацій компанії WorldCom. Наче Містер Креозот із кінофільму «Сенс життя» за Монті Пайтоном, компанія WorldCom досхочу наїлася боргів і луснула. Жоден рівень дохідності не може бути достатньо високим, щоб компенсувати інвесторові подібний ризик. І справді, упродовж кількох місяців облігації компанії WorldCom мали високу дохідність на рівні 8%. А потім, як і прогнозував Грем, дохідність раптом кудись зникла. У липні 2002 року компанія World.com розпочала процедуру банкрутства. У серпні 2002 року компанія World.com визнала, що переоцінила свої доходи на понад 7 мільярдів доларів. Докладну інформацію про крах компанії World.com подано на сайті worldcom Облігації WorldCom зазнали дефолту, коли компанія більше не могла покривати своїх витрат із виплати відсотків. Облігації втратили понад 80% своєї первинної вартості. Коктейль із горілки і Бурітос На думку Грема, іноземні облігації не набагато кращий варіант, ніж сміттєві. Грем критикує іноземні облігації, адже кілька років на початку своєї кар'єри він був агентом із облігацій і працював із позичальниками в Японії від інвестиційного фонду, розташованого в Нью-Йорку. Однак сьогодні один різновид іноземних облігацій таки може мати певну привабливість для інвесторів, які здатні піти на серйозний ризик. Приблизно з десяток взаємних інвестиційних фондів спеціалізуються на облігаціях, випущених в Українах, і з ринком, що розвивається, або як їх раніше називали, у країнах третього світу, таких як Бразилія, Мексика, Нікарагуа, Росія і Венесуела. Жоден інвестор при здоровому глузді не інвестує більше 10 активів свого загального облігаційного портфеля в такі перчені пакети акцій, як ці. Але інвестиційні фонди, які спеціалізуються на облігаціях країн з економікою, що розвивається, рідко синхронізуються з американським фондовим ринком, тому вони – один із тих рідкісних видів інвестицій, курс яких навряд чи знизиться просто тому, що падає значення фондового індексу Dow Джонса. Це може забезпечити невелику віддушину у вашому інвестиційному портфелі саме тоді, коли ви її найбільше потребуватимете. Fidelity New Markets Income Fund та Tiro Price Emerging Markets Bond Fund це два бюджетні успішні інвестиційні фонди, що спеціалізуються на облігаціях, які випускають країни з економікою, що розвивається. Більше інформації з цього питання можна отримати, завітавши на сайти fidelity.com, chevprice.co, morningstar.com. Не купуйте облігації інвестиційного фонду, який працює з країнами з економікою, що розвивається, щорічні операції витрати яких вищі за 1,25%. Попереджаємо що деякі з цих фондів беруть оплату за короткостроковий викуп облігацій, щоб відохотити деяких інвесторів утримувати їх менше ніж 3 місяці. Трейдинг як особлива форма самогубства Як ми вже зазначили в розділі 1, трейдинг, тобто купівля-продаж акцій протягом кількох годин одного операційного дня, один із найкращих видів зброї, який був колись винайдений для здійснення фінансового самогубства. На деяких торгах ви заробите гроші, на інших – втратите, але ваш брокер у будь-якому разі отримає прибуток. Ваші емоції стосовно купівлі чи продажу акцій також можуть негативно вплинути на ваш прибуток. Той, хто дуже хоче придбати якусь акцію, може легко накинути 10 центів на останню цінову пропозицію, щоб продавець погодився її продати. Такі додаткові витрати називають витратами ринкового впливу – Інформація про них ніколи не з'явиться в брокерських звітах, але вони існують. Якщо ви сповнені бажанням придбати тисячу акцій і піднімаєте ціну покупки на 5 центів, то вже втратите невелику, але доволі реальну суму – 50 доларів. З іншого боку, вплив ринку помітний і тоді, коли інвестори в паніці намагаються придбати свої акції і скидають їх до ціни набагато нижчої за останнє котирування. Втрати на проведення торгів стинають вашу дохідність наче ножем. Операція з купівлі чи продажу гарячих акцій може коштувати вам від 2 до 4%, або від 4 до 8 кругової операції купівлі-продажу. Інформацію про операційні витрати можна знайти на сайті каліфорнійської компанії Plexus Group of Santa Monica www.plexusgroup.com Компанія переконана в тому, що операційні витрати схожі на айсберг. Більша частина айсберга захована в океані, як власне і більша частина брокерських витрат, що є невидимі. Вони вводять інвесторів в оману і змушують їх думати, що їхні торгові витрати незначні, якщо комісійна оплата низька. Для індивідуальних інвесторів витрати на торгівлю акціями на NASDAQ значно вищі за витрати на торгівлю акціями з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі. Якщо ви вкладаєте тисячі доларів в акції, ваші торгові витрати можуть з'їсти до 40 доларів ще до того, як ви станете власником цінних паперів. Захочете продати акцію, розщедрюйтесь ще на 4% торгових витрат. До речі, є ще один момент. Якщо ви торгуєте замість того, щоб інвестувати, то перетворюєте ваші довгострокові пробудки, які оподатковуються за максимальною ставкою проросту капіталу на рівні 20% у звичайний дохід, який оподатковується за максимальною ставкою в 38,6%. Додайте ці всі витрати і ви зрозумієте, що біржовому трейдеру потрібно досягти щонайменше 10% дохідності лише для того, щоб взятися до операції з купівлі-продажу акцій. Умови реального світу ще суворіші. У цьому прикладі ми ігноруємо значення податку на прибуток. Час від часу це може вийти в будь-якого трейдера, якщо йому всміхнеться доля. Але робити це постійно, щоб покривати витрачені зусилля і час на додачу до неймовірного стресу, який супроводжує дейтрейдинг, просто неможливо. Тисячі людей намагалися, але спіймали облизня. Цілком очевидно, що більше ви торгуєте, то менше у вас лишається грошей. Професори фінансів Бред Барбер і Теренс Воден із Каліфорнійського університету проаналізували дані щодо торгівельних операцій понад 66 тисяч клієнтів однієї брокерської фірми. Із 1991 до 1996 року вони здійснили понад 1,9 мільйонів торгівельних операцій. До вирахування операційних витрат середньорічна дохідність людей із грубої вивчення перевищувала середні ринкові показники фондового ринку щонайменше на 0,5% пункту. Тоді як після вирахування операційних витрат найактивніші з цих трейдерів, які вдавалося щомісяця оновлювати свій портфель на понад 20% на рік, отримували на 6,4% пункту менше, ніж у середньому по ринку. Водночас, найтерплячішим інвесторам, які оновлювали свій портфель не більше, ніж на 0,2% щомісяця, вдавалося наставити фондовому ринку носа навіть після вирахування торгових витрат. Замість того, щоб віддавати значну частину свого прибутку брокерам і податківцям, вони майже все залишали собі. З висновками Барбара і Одина можна ознайомитись в інтернеті. До речі, численні дослідження демонструють практично однакові результати серед професійних фондових менеджерів, тому ця проблема не обмежується наївними приватними особами. Ці результати представлено на рисунку 6.1. Урок зрозумілий. Не варто торгувати лише для того, щоб просто створювати видимість діяльності. Час усім усвідомити, що означає термін «довгостроковий інвестор». Існують лише довгострокові інвестори. Той, хто не може отримувати акції більше кількох місяців, приречений. Йому не стати переможцем, і він неодмідно зазнає поразки на фондовому ринку. Хто перший встав, того й капці. З-поміж найнебезпечніших ідей швидкого збагачення, що отруїли розум інвесторів у 1990-х роках, стала думка про те, що можна розбагатіти купуючи акції під час їх первинного розміщення IPO. IPO – це первинна публічна пропозиція, або перший продаж акцій компанії для широкого загалу. На перший погляд, такий вид інвестування здається чудовим. Зрештою, якби ви придбали 100 акцій компанії Microsoft 13 березня 1986 року, коли вона вперше запропонувала їх широкому колу інвесторів, ваші інвестиції у розмірі 2100 доларів на початок 2003 року цягнули б 6 мільйонів 720 тисяч доларів. Дивитесь microsoft.com.msft.stock. Інвестиційні результати IPO. Фахівці з фінансів професори Джей Рітер і Вільям Шверт підрахували, якби в січні 1960 року ви витратили всього тисячі доларів на придбання всіх акцій, які вперше розміщуються на ринку, зацінує їх пропозиції, потім продала б їх наприкінці місяця, а отриману суму знову інвестувала в придбання IPO наступного місяця, то до кінця 2001 року ваш портфель коштував би понад 533 дл. доларів. У цифровому записі ця сума матиме вигляд 533 і багато-багато нулів. На жаль, на кожне піо, таке, як у Microsoft, який здобув велику перемогу, припадають тисячі програшів. Психологи Деніал Канеман і Амо Стверскі доводять, коли людина оцінює ймовірність або частоту події, її рішення ґрунтується не на тому, як часто ця подія насправді траплялася, а на тому, чи яскравим були минулі переживання, пов'язані з цією подією. Ми всі хочемо придбати акції нової компанії Microsoft. Лише тому, що пропустили купівлю акцій першої компанії Microsoft. І ми легко ігноруємо той факт, що більшість інших IPO виявилася жахливою катастрофою для інвесторів. Ми могли б заробити астрономічну суму – 533 дл доларів за умови, якщо не пропустимо жодного з рідкісних переможців ринку IPO, а це практично неможливо. І, нарешті, більшість високих прибутків за IPO одержують члени ексклюзивного закритого клубу, великих інвестиційних банків та інвестиційних фондів, які отримують акції за первинною андеррайтинговою ціною, ще до того, як акції війдуть у публічний обіг. Найбільші злети часто трапляються з акціями, випущеними в таких незначних кількостях, що навіть не всі крупні інвестори можуть їх отримати. Якщо ж ви... Як будь-який пересічний інвестор зможете отримати доступ до акцій, що вперше розміщені на ринку, лише після того, як їхній курс злетів за межі ексклюзивної первинної ціни, ваші результати виявляються плачевними. Якби з 1980 до 2001 року ви купували акції в ході середнього IPO за ціною закриття в перший день і отримували їх упродовж трьох років, Вільшина дохідність була в середньому на 23% пункти нижчою від ринкової. J.R. Reiter Ivovelk Review of IPO Activity Pricing and Allocations Journal of Finance, August 2002 Сторінка 1797 Вебсайт Reiter'a bear.cba.ufl.edu gu і офіційна сторінка Welch WELCH.SOM.YALE.EDU. Просто золоті копальні інформації для всіх, хто цікавиться IPO. Можливо, жодна з акцій не уособлює блакитною мрією розбагатіти завдяки IPO краще, ніж акції компанії VA Linux. Linux це новий Microsoft. Радів власник. Купуй зараз і вже через 5 років зможеш вийти на пенсію. Оголошення номер 9 надрукований GoldFingers69 на дошці оголошень via Linux на сайті messages.yahoo.com 16 грудня 1999 року. 9 грудня 1999 року початкова ціна акції стартувала від 30 доларів. Але попит на акції був такий високий, що коли вранці відкрилася торги на Nasdaq, жоден із перших власників акцій VA Linux не хотів продавати їх, поки ціна не зросла до 299 доларів, тягнувши свого піку в 320 доларів на момент закриття ціна становила вже 239,25 доларів, а прибуток за один лише день дорівнював 690,5%. Але такого успіху досягла лише нечислена групка інституційних трейдерів, тоді як прибутки пересічних інвесторів були практично мізерні. Ба більше, придбання IPO – не дуже хороша ідея, оскільки воно грубо порушує одне з основних правил Грема. Незалежно від того, скільки людей хочуть придбати акції, їх потрібно купувати лише якщо за умови невеликих витрат – вони дозволяють стати власником частки в бажаному бізнесі. На піку ціни першого дня інвестори оцінювали акції компанії VA Linux на загальну суму в 12,7 мільярдів доларів. оскільки ж оцінювали бізнес самої компанії? Компанія, якій було менше 5 років, продала програмного забезпечення і послуг на загальну суму 44 мільйони доларів, але в процесі цього – Втратила 25 мільйонів. За даними останнього фіскального кварталу, VA Linux здійснила продажі на загальну суму 15 мільйонів доларів, але втратила за них 10 мільйонів. Таким чином, на кожному доларі доходу цей бізнес втрачав майже по 70 центів. Накопичувальний дефіцит VA Linux, сума, на яку загальні витрати перевищувала її доходи, дорівнював 30 мільйонів доларів. Але якби в Лінукс була приватною компанією вашого сусіда, і він, схилившись на загорожу, спитав би, скільки ви заплатите за те, щоб викупити в нього його невеличкий бізнес, що переживає не найкращі часи, чи відповіли б ви, що 12,7 мільйонів доларів вам підходить? Чи натомість ви ввічливо всміхнетесь, повернетесь до вашого барбекю і поцікавитесь, що курив ваш сусід? Покладаючись лише на власні судження, жоден із нас не викупає собі яму, погодившись заплатити майже 13 мільярдів доларів за безнадійне підприємство, яке вже завдало збитків на 30 мільйонів доларів. Але коли ми виходимо на фондовий ринок, а не лишаємось із собою на одинці, і коли пропозиція ціни раптом стає схожою на змагання в популярності, курс акцій здається набагато важливішим за вартість бізнесу, який вони представляють. Якщо хтось готовий заплатити за акцію більше, ніж платимо ми, яка різниця, скільки коштує бізнес? На рисунку 6.2 показано, чому так відбувається. Після того, як у перший день торгів курс акцій злетів угору, гору, наче корок із пляшки шампанського, акції компанії VIA Linux полетіли донизу, мов цеглини з даху. 9 грудня 2002 року, через три роки після того, як ціна зросла до 239,5 долара, ціна закриття акцій компанії VIA Linux впала до 1 долара за одну акцію. Об'єктивний аналіз фактів дозволяє розумному інвестору дійти висновку, що абревіатура IPO може означати не лише первинну публічну пропозицію. Якщо точніше, це також позначення. Цінних паперів, які можливо переоцінені. Лише вигаданих прибутків. Прибутків лише для інсайдерів. Або цінних паперів, які можуть купувати лише ідіоти.